Я вперше це комусь розповідаю. Опанувавши себе, гірко всміхнулася Сніжана. І сама дивуюся, як я не померла за компанію з ними. Сергійко не посмів запитати про подробиці. Йому не хотілося завдати їй ще більшого болю. Старінка 34 Разом із тим він тішився з того, що Сніжана саме з ним поділилася болем, довірилася. Сумнівів не залишилося. Далі вони діятимуть разом. То ти до песика свого втікаєш, здогадався Сергійко. Сніжана мовчки кивнула. Його сусідка до себе забрала. Він дуже розумний і чесний пес. Але він сумує за мною, а я за ним. Я обов'язково заберу його. Джері єдиний, хто у мене залишився в усьому світі. Сергійку подумав і вийняв із рюкзака подаровану іграшку. А у мене ось тільки це диво залишилося. — О, тісатко! — усміхнувся синій пухнастик. О ті Уті-путі, яка тут ідилія! — підскочив ззаду рудочубий Петро і, вихопивши іграшку з рук, побіг, побіг геть. Сергійко не стих отямитися, як побачив, що жартівник зойкнув і впав на траву, випустивши з рук отісатку. Не змовляючись, вони удвох зі Сніжаною поспішили до Петра. «Що сталося?» – схилився над потерпілим Сергійко. «Ти б хоч попередив, що то не ведмежатко, а кусючий монстр!» – заскиглив Петро, тримаючись за зап'ястя. Сергійкові хотілося перепросити, мовляв, то якесь непорозуміння, не може іграшка, нехай навіть інтерактивна, завдати комусь шкоди, вкусити тощо, але Сніжана, смикнувши його за рукав, попередила. «Так-то, не ведмежатко, то міні-робот-охоронець. Не приведи, Господи, комусь бодай подумати, без скривдити новенького. Наступного разу укусом руки не відбутися». Вона з переможним виглядом підняла отісадку і подала Сергійкові. «Ходімо, ми ще не договорили», – промовила навмисне, занадто голосно. Сторінка 35, 13. Сергійко саме встиг переповісти свою несподівану пригоду, як дітей покликало заходити по кімнатах. «Слухай мене уважно». Притишеним голосом говорила Сніжана, поки вони йшли до корпусу, трохи відставши від інших. Петро вже встиг рознести новину про кусючого захисника новенького, отож діти трималися осторонь, подалі від гріха. Тобі потрібно симулювати, наприклад, напад болю в животі. Було б просто ідеально влаштувати їм сеанс реальної блювоти. Але цю ідею ми відкинемо. Ти нам потрібен здоровим, схожим на інфекційного хворого». Ізолятор на першому поверсі. Не розумію, чому вони не поставили решітки на вікна. «То ти звідти втікала?» – засміявся Сергійко, однак відразу спантиличено похнюпився. Але ж тепер, напевно, пильнують, отже, то вже спалений спосіб утечі. «Та хто там пильнує?» – пирснула Сніжана. «Ти їх бачив? Орися ночами хропе, аж миші з підвалу втікають, думають, що почався землетрус. Інші чергові так само». Це я їм трішки екстриму привнесла. А так тут тихеньке болото. Фізкультурник спатиме на хлопчачому поверсі. Орися в кімнаті чергового на дівчачому. «Ти пропонуєш втікати цієї ночі? Ти ж сам сказав, що зволікати не можна». Сергійко зітхнув. Вона мала рацію. Але ж у них іще нема чіткого плану дій. Ну чому прогулянка на вулиці так швидко закінчилася?» Поруч зі Сніжаною він почував себе більш впевнено. З цією дівчинкою він би пішов у розвідку. – Діти, хто там відстає? – почувся суворий голос імітаторки землетрусів. – Швидше заходимо по кімнатах і готуємося до вечірнього туалету. – Іди розіграй хворого, – прошепотіла Сніжана. – Довірся мені, і у нас все вийде. Сторінка 36. Підбадьорений намірами Сніжани супроводжувати його у майбутній пригоді, Сергійко поспішив до кімнати, де йому виділили місце. Сусіди по палаті поглядали на новенького скоса, насторожено. – А ти що, справді такий крутий? – не підходячи близько, запитав Мишко. – Навіщо тобі, електронний охоронець? Сергійко бовкнув перше, що збрело в голову.